บุ๊กทูห้าสิบเจ็ดพบหมอดิฉันมีนัดกับคุณหมอดิฉันมีนัดตอนสิบนาฬกา Jsem o b j e d n a n ý na deset hodin. k u n s e j t e Karuna nang ro na hong. Prosím, posaďte se včekárně. k u n ň kam l ň ทาง ma. Pan doktor přijde hned. Kunňi prakán kav borisat n a U které pojišťovny jste pojištěn? Díšan, že užijte něco? Co pro vás mohu udělat? Měl jste n ě j k é b o i k o l k á e to? Kolik e o Kolik o k l í v je to? k o l e to? k o l k je to? k o l i to? Kolik l i k je e o o l e ดิฉันปวดหัวบ่อยช้าสต์มีโบลีหัวดิฉันปวดท้องเป็นบางครั้งเนื่อดีมีโบลีบริถอเสื้อออกค่ะปรดิฉ์สว ե ็กลงมีต่เสดอพนอนบนเตียงตรวจค่ะปลอสต์เสดอโรดิฉ์นัลคความดันโลหิตปกติ v á š krevní tlak je v pořádku. Díšan, že šíte jahy, kund? á m vám injekce. Díšan, že jahy, k u n Přede píšu vám léky. Díšan, že psané, kund? Dám vám recept pro lékárnu.